Мені і в руки страшно таке брати. «Ой, вей, а якщо довідаються?» І вона, боязко озираючись навколо, віддала перли Сарі. «Ніхто, ніхто не довідається. присягаюся, як перед Богом», – захвилювалася Сара. «Ой, і страшно, і шкода мені тебе, крулевна моя. Ну тільки за перли більше не дадуть, коли нагально, як двадцять дукатів. Шкода». Продавай за скільки хочеш, аби тільки посланця завтра відрядити. «Гід, гід, будь спокійна!» У цей час рипнули двері в сінях. Жебрачка поквапно сховала перли за пазуху, шепнувши Сарі. «Приготуй же листа, увечері, як смеркне, я зайду». Коли тітка і жебрачка вирядились у містечко купувати вовну, Сара пішла до світлиці писати листи. Одного – вигаданому Абрумові, а другого – Петрові – але тут виникла перешкода. Як йому писати? Ні по-українському, ні по-польському вона не вміла. Та й крім того, не знала, напевно, чи письменний Петро. Вона вирішила написати йому по-єврейському. Звичайно, він, одержавши такого листа, понесе його до єврея, і той прочитає йому і пояснить. Отже, треба так написати, щоб Петро зрозумів, у чому річ, а чужий, щоб не міг уторопати, про що йде мова». Довго думала над змістом листа Сара і нарешті вирішила написати якнайкоротше. Головне – повідомити Петра, де вона перебуває, а про все інше – то вже буде його клопіт. Вона написала докладну Петрову адресу, а йому тільки таке – «Сара, гершкова дочка, перебуває в містечку Кам'янці на Дністрі, недалеко від Д Ямполя, поспішай, а то загину». Листа до Абрама вона заліпила воском і просила, передаючи його жебраці, щоб посланець ні за що не віддавав його Петрові, а взяв би тільки від нього відписку, що той одержав свого листа. Якщо ж до посланця протягом трьох днів сам Абрум по листа не прийде, то щоб він листа цього привіз назад, а головне – хоч яку-небудь записочку від Петра». На доказ того, що посланець справді був у Малій Лисянці. Це найголовніше. Наступного дня рано вранці єврейка зайшла знову до Рухлі сказати, що продавець погодився і жде її на базарі. Сара випросилась теж прогулятися разом з ними в містечко. Вибравши хвилину, коли тітка розраховувалася з продавцем за вовну, Естерчина мати шепнула Сарі, що все зроблено так, як вони умовились». Від радості підолашній Сарі забила дух, і вона мало не впала. На щастя, в крамниці, біля якої вони стояли, була холодна вода, і вона швидко вгамувала незвичайне хвилювання, яке охопило ослаблий організм дівчини. Освіжившись водою, Сара сіла на лаві, блаженно усміхаючись, і нічого не чула і не помічала, що робилося навкруги. Все життя, все буття її було зосереджено тепер на одній думці. Через тиждень мій Петро про все довідається, через два може бути тут, а в мене обіцяно строку, мабуть, більше, як півроку. О, Господи, аби він тільки живий був. Сара так перехвилювалася, що повернувшись додому, не вийшла навіть обідати. Стурбована тітка пішла була в спальню до небога, але побачивши, що вона спить, не схотіла її будити. Сара вийшла з світлиці тільки надвечір. Тітка кинулась розпитувати, як вона себе почуває, і коли Сара почала запевняти, що в неї нічого не болить, стара зміряла її недовірливим поглядом і спинила свої допітливі очі на сареному обличчі, що палало, як мак. «Ой-ой, якщо ти здорова, – сказала вона, – то повинна бути голодна, ти ж не обідала». «Я довго спала, мама», – опустила очі Сара. «Може, засну мені і не хочеться їсти, але я їстиму». І вона через силу стала вечеряти. Стара раз у раз поглядала на небо із сумнівом і похитнула головою. «Я хотіла тобі сказати, щоб ти коштовних речей так не кидала в кімнаті», – завважила вона наприкінці Сарі. «А як скидаєш, то давай краще мені на схов». Гід, ледво чутно відповіла Сара, відчула, як швидко збігла з її обличчя кров і прилила до серця. Ні жива, ні мертва сиділа вона і чекала, що тітка зажадає принести їй перли, але стара мовчала, певно забула, про що допіру говорила.